Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Sifa ndema zote azistahiqi mawla wa tumlezi kumabudiwa wetu Mwenye kutuongoza katika dini hii na kutulea na neema zake nyingi zisizohesabika. Tumshukuru Allah Azza wa Jal kwa kutujalia kikao kingine ambacho Tuanza kwa taufiki Allah Azza Wajal kusoma kitabu Alito kitunga Al-Imam Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ambacho amekiita Jawami'ul Akhbar Jawami'ul Akhbar taratibu ambayo tutatumia inshaAllah ketika kusoma mwanzo kwa vile ni siku ya kwanza au ni kikao cha kwanza hivi leo tutasoma jambo la kwanza kuhusiana na mwandishi mtunzi wa kitabu alimam Abdulrahman ibn Nasir al tujue kwa ufupi historia yake kuzaliwa kwake na kusoma kwake hadi kufariki kwake kwa ufupi kisha tuzungumzie au tueleze utangulizi ambao ameutaja rahimahullah taala na haipo katika vitabu vyenu inapatikana katika sharh maelezo ya kitabu hiki mwenyewe ameweka maelezo ya kitabu hiki na akakiita bahjatul qulubi albarar wa qurratu wa yunil akhbar wa qurratu al, al fi jawami al akhbar katika kitabu hiki amekiweka utangulizi ama ameuweka utangulizi wa Hii jawami al akhbar <coughs> utangulizi huo tueleze Allah kisha tutakuwa twasoma hadith kuifasiri kwa lugha ya Kiswahili mara moja au mara mbili ili eleweke kisha tutataja inshaallah masail ama fawaid ambazo amezitaja mwenyewe Sheikh katika Sharhi yake katika Bahjatu Qulubil Abrar tutataja eh, fawaid hizo na masail ambazo amezitaja chini ya kila hadith yani hii ambayo kwa mbele yetu hizi nusakh ambazo ziko mbele yetu yataja hadith pekee yake lakini kuna kitabu kikubwa zaidi ya hii ambayo zaidi ya hiki ambacho ameweka ndani yake maelezo. Kwa hivyo tutachukua kwa mukhtasar maelezo hayo. Tutengeze masail na fawaid tutaje chini ya kila hadith kwa taufiki ya Allah azza e, mwanzo <coughs> Hamna shaka kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanachukua nafasi ya pili baada ya Qur'ani tukufu katika marejeo ya sheria yani ya Kiislamu yani marejeo ya sharia masadir za sharia ya Uislamu zinazokubalika na kila mwanachuoni nne Qur'an kisha Sunna kisha Ijma' alafu Qiyas kwa hivyo sunna inachukua nafasi ya pili. Na sunna ni maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam au matendo yake au uh, mambo ambayo yalifanyika mbele yake sallallahu alayhi wasallam au yeye kufikishiwa habari kuhusu mambo yale kisha haku ya kanusha na kuyakiri na kukubali. Yanaingia yote katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ni chimboko la sheria, sheria ya Uislamu inatokana Qur'an, tunatafuta ahkamu za sheria kutokana na Qur'an, kutokana na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kutokana na ijma na qiyas. Kwa hivyo hii hiki kitabu chazungumzia sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno yake rasulullah sallallahu alaihi wasallam au matendo yake yote ambayo uh, yanaingia katika sunna <coughs> na misingi zake azitaja hapa rahimahullahu taala imekuja aya nyingi kub, zi, aya nyingi eh, au zimekuja aya nyingi kubainisha na kusisitiza umuhimu na uwajibu wa kumuiga Mtume sallallahu Alaihi wasallam na kufuata mafundisho yake aya aya sihaba aya nyingi sana ikawa ni wajibu kwa wanachuoni tangu Karne ya kwanza ya hijra hadi wa leo kutia juhudi kubwa kuyakusanya mafundisho hayo baada ya kuyadadisi na kuyakagua vyema kwa kuvitengea vitabu maksus. ili iwe sahali kwa muislamu kuyafikia na kufaidika nayo na miongoni mwa wanazuoni hao ni al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al mzaliwa nchi ya Saudia nalikita kitabu chake ki Jawamiu al-Akhbar kisha kikiwekea maelezo na kuyobainisha katika kitabu alichokiita Bahjatul Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyuni al-Akhyar fi Sharh Jawamiu al-Akhbar Tayib Jambo la mwanzo wasifu wa, wa mtunzi Jina lake ni Abu Abdullah Abu Abdullah kunya Abu Abdullah Jina Abdulrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir wa familia ya Al-Saidi kutoka kabila la Tamim alizaliwa katika mji wa Unaiza kule Qasim tarehe 10 Februari Muharram mwaka wa moja moja, 1307 1307 hijriya na alifariki mamake akiwa na umri wa miaka minne akiwa mchanga bado umri wa miaka minne mamake alifariki kisha akafuatiwa na babake baba kafariki pia vile vile akiwa na miaka saba peke yake kwa hivyo aliinukia akiwa yatima rahimahullah taala katika walimu wake mwanzo <coughs> ni Sheikh Ibrahim ibn Hamad ibn Jasir, ambaye alikuwa mwalimu wake wa Wa mwanzo Omwanzo kabisa Sheikh Ibrahim ibn Ahmad ibn Jasir, kisha pili Sheikh Muhammad ibn Abdul الش, uh, Karim ash ambaye alimsomesha fiqhhi na elimu za lugha ya Kiarabu. Na watatu tunataja tobaadi Qadi wa Unaiza zama hizo ambaye ajulikana kwa Sheikh kwa kwa jina Saleh ibn Uthman, Saleh ibn Uthman ambaaye alimfundisha tauhid tafsir na ulum zingine alibobeya rahimahullahu taala sheikh ad-rahman katika fanni ya fiqh na misingi zake usul fiqh na usul zake akipenda sana na kunufaika na vitabu vya sheikh al-islam ibnu taymiya na ibn qayyim rahimahumallah wanafunzi wake ni pamoja na mwanachuoni mashuhuri Sheikh Muhammad ibn Saleh Al Uthaymeen ni mashuhuri sana Ni katika wanafunzi wake mashuhuri Muhammad ibn Saleh Al -Usaimine. na Sheikh huyu Al Uthaymeen رحمه ta'ala alichukua nafasi ya Sheikh wake Abdul katika majukumu yake ya kusomesha na uimam katika msikiti wake Kule Unaiza yani baada ya Sheikh kufariki ibni Usaymin رحمه الله Taala ndiye aliyechukua nafasi katika msikiti wake akawa ndiye mwenye kutoa durus na kuongoza watu katika sala na hutab na mengineo kisha watatu sheikh na sheikh Abdallah ibn Abdurrahman al bassam Watatu sheikh Abdulaziz ibn Muhammad al-Salman na wengineo <coughs> alitunga vitabu vingi mno miongoni mwa vitabu hivyo hiki ambacho tukisoma Jawami al na mashuhuri katika vitabu vyake ni tafsir kitabu cha tafsir kitabu kizuri sana amekiita tafsir taysiri ulumi taysirul karim arrahman taysiru alkarim arrahman fi tafsir kalam almannan tafsir nzuri sana mjiladi moja na nusakh zingine mjiladi mbili alifariki rahimahullahu ta'ala mwaka wa 1001 103 76 Alizaliwa mwaka wa 137 na saba na akafariki 1376 Hijria katika mji wa Unaiza akiwa na umri wa miaka 69 Allah mrehemu rahmatan wasi'a wa Tayib Utangulizi wa kitabu mtasoma kwanza kwa Kiarabu kisha ni tafsiri kwa Kiswahili Sema rahimahullah ta'ala الحمد لله المحمود على ما له من الأثماء الحسنى وصفات الكاملة العظيمه العليا وعلى اثارها الشامله للأولى والأخرى واصلي واسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد وعلى اله واصحابه وأتباعه من جميع العبيد amma ba'du falesa ba'da kalamillahi asdaqu wala anfa'u wala ajma'u li khairi ad-dunya wal akhirah min kalam rasulillahi min kalam rasulihi wa khalilihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam id huwa a'lamul khalq wa a'zamuhum نصحا وإرشادا وهدايا وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا وأحسنهم تعليما وقد اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم واختصر له الكلام اختصارا بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معاني مع كمال الوضوح والبيان الذي هو اعلى رتب البيان وقد بدالي أن اذكر جمله صالحة من احاديثه الجوامع في المواضيع الكليه والجوامع في جنس أو نوع أو باب من ابواب العلم مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل فيه الايضاح والبيان مع الاختصار اذ المقام لا يقتضي البسط faqulu musta'ina billahi sa'ilan minhu at-taisira asema sifa njema zote ni zake Allah azza wa jale. mwenye kuhimidiwa kwa ajili ya majina yake mazuri na sifa zake zilizokamilika kamilika tena tukufu za juu na athari zake duniani na akhirah namsalia na kumsalimu Muhammad Sallallahu alayhi wasallam kiombe kilichokusanya zaidi kila sifa nzuri tabia ongofu na kauli ilengayo haki na sala na salamu ziwafikie familia yake sahaba zake na wafuasi wake katika kila waja amma baad hamna baada ya maneno yake Allah maneno mengine yaliyokuwa ya kweli yenye manufaa ya kusanyayo kheri zote za dunia na akhirah zaidi ya maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kipenzi chake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa ndiye mjuzi zaidi katika viumbe mwenye kuwa nasihi zaidi waja na kuongoza mbainishaji wa ujumbe kwa kuweka misingi na kuzi kunjua. na mwalimu aliyekuwa bora mtume sallallahu alaihi wasallam alipatiwa na Allah al kalim na jawami'ul kalim ni maneno machache yaliyobeba maana makubwa na kufupishiwa maneno pamoja na uwazi uliyokamilika ambayo ni daraja ya juu ya bayana niliona asema rahimahullahu taala fungu la hadithi zake ambazo ni jawami' katika nyanja kuu za dini na katika aina au mlango katika milango za ilmu pamoja na kueleza makusudio zake kwa utaratibu utakaolenga uwazi na ubainifu japo kwa mukhtasari kwa kuwa hali hairuhusu ufafanuzi zaidi kwa hiyo kwa kumwomba Allah azza wa jalla msaada na wepesi nasema kisha kaanza kutaja Asema bismillahir rahmanir rahim alhadithu alawwal <coughs>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 fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi muttafaqun alayhi hadithi ya kwanza anwani ya hadithi kitimo cha matendo ya nje ya moyo mizan kitimo Mizanul a'mal kipimo cha matendo adhahirah yanje yanayonekana na ya moyo albaqina na yakindani yani ya kindani, yanye moyo imeripotiwa na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah mridhi kuwa nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema matendo hayawi na hayatukii illa kwa nia illa niya na kila mmoja atalipwa kulingana na niya yake kwa hiyo mwenye kuhama mwenye kuhama kwake mji wa Kikafiri kuelekea mji wa Kiislamu ni kwa, ke. Kafiri, kwa ilakiya, ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam basi kuhama kwake ni kwa ke, ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam kumaanisha atapata thawabu kutoka kwa Allah na mwenye kuhama kwake ni kwa ajili ya kutaka dunia au kumuoa mwanamke basi kuhama kwake ni kwa alichokusudia kumaanisha hatopata thawabu ispokuwa manufaa ya kidunia imepokewa na Al-Bukhari na Muslim muttafaqun alayhi maana Al-Bukhari na Muslim lakinarudia na, tena maana ya hadith hadithi ya kwanza kipimo cha matendo ya nje na ya moyo imeripotiwa na Umar ibn al-Khattab Allah amridie kuwa amesema nimemmsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema matendo hayawi na hayatukii ila kwa na kila mmoja atalipwa kulingana na nia yake. Kwa hiyo mwenye kuhama kwake yule ambaye kuhama kwake mji wa kikafiri kuelekea mji wa Kiislamu ni kwa elekeya, ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam basi kuhama kwake ni kwa Niku ajili ya Allah na mtume wake kumaanisha atapata thawabu kutoka kwa Allah na mwenye kuhama kwake ni kwa ajili ya kutaka dunia au kumuoa mwanamke basi kuhama kwake ni kwa kusudia kumaanisha hatopata thawabu isipokuwa manufaa ya kidunia imepokewa na al-Bukhari na Muslim masail na fawaid katika hadithi hii jambo la kwanza hadithi hii na hadithi inayofuatia hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ina e, manami amil amalan laysa alayhi amruna au man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun itaka kuja hadithi hizi mbili zinakusanya dini yote zinakusanya dini yote misingi yake na vitanga vyake inayoonekana na iliyoko moyoni kwa kuwa Hadithi hii hadithi ya Umar radhiallahu anhu ni mizani ya matendo ya moyo Mizani ya matendo ya moyo na ya pili hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ni mizani ya matendo ya dhahir kwa hivyo hadithi hizi mbili masala ya kwanza zinakusanya dini yote zinakusanya dini yote misingi yake na vitanga vyake inayoonekana na iliyoko moyoni. Kwa kuwa hadithi ya mwanzo hii ni mizani ya matendo ya moyo, yani kuwa mpaka amali ya mtu ikubalike ina zingatiwa moyo wake. Amekusudia nini? Amekusudia nini na amali yake? Kama amekusudia radhi ya Allah na kutaka kujikurubisha kwa Allah na amali ile, basi atapata thawabu yake na endapo haja kusudia eh, radhi Allah bali amekusudia ria basi hatopata thawabu kutoka kwa Allah bali amali yake inapomoka na hadithi ya pili ya Aisha ni mizani ya matendo ya dhahir kama tutakavyokuja kueleza insha Allah. Yaani masala ya kwanza. masala ya pili hadithi hizi mbili zinajulisha kuwa zinajulisha kuwa na ikhlas yani kufanya kwa ku ajili ya Allah na kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na haya mawili ni masharti ya amal ya mja kukubaliwa ni hadithi hizi mbili zataja masharti mawili ya amal kukubaliwa amal haikubaliwi isipokuwa kupatikaniwe na masharti mawili sharti ya kwanza ni ikhlas yaani kufanya kwa ajili ya Allah na msingi huu ama masharti hii imetajwa na hadithi ya Umar radhiyallahu anhu na sharti ya pili ni mtu kufanya kama alivyo fundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sharti hii imetajwa na hadithi ya Aisha Allahu anha kwa hivyo hadithi hizi mbili zimekusanya masharti mawili ya amal kukubaliwa yani mas'ala ya pili mas'ala ya tatu Nia maana yake nini? Nia ni kukusudia kujikurubisha kwa Allah kwa kufanya amal. Mtu anafanya amal na anakusudia kujikurubisha kupitia amali ile kwa Allah azza Hiyo ndio nia. Na nia inakusanya aina mbili, yani ya nne Nia inakusanya aina mbili. Aina ya kwanza niya ya amal. Nia ya amali ile ambayo mja anayoifanya. na ya pili nia kwa anayekusudiwa na amali ile wamkusudia nani Nia ya kwanza ni nia amali Nia ya aina pili ni nia kwa yule ambayo wamfanyia amal ni nani wamfanyia amali Kwa hivyo hii ya kwanza inahitaji nia, yeah, nia na ya pili pia vile vile inahitaji yeah, nia Maelezo ni kuwa nayo ni ya tano niya ya amal ni kama vile katika tahara mtu anapopohara anaposhika udhumu mfano ama anapooga janaba anahitaji nia ili atafautishe baina ya kuoga yake ya, ya kawaida na kuoga ambayo ni ya kuondoa ni hadas hadas kubwa mfano kwa hiyo anahitaji nia akitawadha anahitaji nia akisimama kuswali anahitaji nia Ha, akitoa zaka akifunga anahitaji niya yani ibada zote zinafungamana na niya kwa hivyo nia ya amal tayeb kumanisha amali hizi hazitoshi hazitosihi na kukubalika isipokuwa kwa nia atakayokusudia mwenyewe yani amali yake haitosihi yani sala mfano haitosihi isipokuwa kama, ha, kama hana niya Tahara yake haitosihi kama haina nia. Saumu yake haitosihi kama hakuna nini hakuna nia. Kwa hivyo kila amal ambayo anayefanya anahitaji nia. Na nia haitamku nia iko moyoni. Nia kusudio lake patikana moyoni wala haitamku. Na nia kwa anayekusudia na amal masala 6. Kwa yule unayemkusudia na amal ni ikhlas. Ikhlas katika kila amali ya mja maneno na matendo asifanye isipokuwa kwa kutaka radhi ya Allah na kujikurubisha naye kinyume chake ni riya kufanya ili waja wa kuone na kukusifu au kwa ajili ya malengo mengine ya kidunia kwa hivyo nia kwa anayekusudiwa na amal wamkusudie Allah azza wa na amali yako hiyo ni ikhlas na utapata ujira kwa amali yako hiyo Wakusudia kuonyesha watu kutajwa kusikika ama chumo kidogo ya kidunia basi nia yako pia vile vile ni hiyo na amali yako kwa Allah azza wajala jalla haitokubaliwa bali itaharibika Tayo. Jambo la saba ya <coughs> saba matendo ya waja japokuwa zaweza kufanana katika sura yani huyu anasali na huyu nasali Huyu asoma Qur'an na huyu asoma Qur'an. Huyu anamdhukuru Allah na huyu anamdhukuru Allah. Japokuwa zaweza kufanana kwa dhahir lakini za katika ujira na malipo kulingana na yaliyoko moyoni. Wa kila mkenzi. Yani huyu amefanya amali ile kwa kutaka radhi Allah, kwa kumtukuza Allah, kwa kumpenda Allah azza wa jalla nafanya ibada ile na mapenzi kwa Allah. Allah na kutaka radhi ya Allah. Na huyu mwingine Moyo wake uko mtupu. Moyo wake haumtambui Allah. Na umeghaflika na ibada hiyo ambayo anaiifanya. Ama akusudia asiyekuwa Allah na amali yake. Waona Sura ya amali moja. Kaza kidahiri amali moja ambao wanafanya watu hawa, lakini niya ni tofauti na ujira pia vile, vile wataakuwa ni tofauti kubwa. Kuna utafauti kubwa katika ujira kwa ajili ya yaliyoko moyoni. Ya kila mmoja wa hawa wili ambao anaofanya tendo hilo au amali hiyo. Tayeb. Masala ya nane nia hugeuza tendo ambalo ni mubah kama mfano kula au kunywa au kulala ni mubah. Yaani mtu hapati thawabu kwa kulala, hapati thawabu kwa kula, hapati thawabu kwa kunywa, kwa kutembea. Ni, ni harakati ambazo ama hali ambazo za kikawaida za kimaisha ambazo hazifungamani na thawabu wala adhabu lakini niya hugeuza tendo hilo ambalo la kawaida la mubah kuwa ni ibada inaligeuza kuwa ni ibada yanayomchumia mja thawabu hii ikiwa atanuia kwa mfano kula kwake au kunywa kwake au kula, kula, kula kwake mfano ananuia kupata nguvu na ukakamavu katika ibada inakuwa kula kwake na kunywa kwake na kulala kwake nini ni ibada japokuwa ni mubah lakini imesuhubiana na niya nzuri ikawa ni ibada jambo la mwisho katika hadithi hii masuala ya mwisho Umuhimu wa kufahamu hadithi hii na kusuhubiana nayo katika kila hali yani mja yani wa Allah azingatie sana hadithi hii yani wewe ni mtumwa wa Allah umeumbwa na Allah riziki yako iko mikononi mwa Allah yani unapofanya amal unakusudia nini kufanya amal lazima unaposimama kutekeleza ibada amali yote ambayo unaifanya ni amali ya kikauli unayotamka kama dhikr ama tendo ambalo walifanya la kiibada Ukusudia radhi ya Allah azza wa usiangalie wanadamu usiangalie viumbe hawatakunufaisha na chochote hawatakuzidishia chochote hawata chochote hawakumiliki chochote si manufaa yako wala hawakubiliki madhara mwenye kumiliki nani ni Allah azza wa jalla na yule ambaye mustakbal wako uko mikononi mwake kesho akhira utaingia wapi ni janna au utaingia naru nategemea hiyo amal ambayo utakayofanya ni masala adhim jamaa ni masala kubwa si masala sahali unaponyanyuka kufanya amal unapotembea kuelekea msikitini unapoketi msikitini unamzukuru Allah wakusudia nini ni jambo ambalo kila mmoja wetu kutafakari mahaba ya Allah azza wa jalla ijaye katika nyoyo zetu kumtukuza Allah azza wa jalla na kujikurubisha na amali ile kwa Allah azza wa jalla na wala tusielekee wanadamu na yani hawa wen zetu, ni wenzetu ni viumbe tu kama kama wengine na hawatunufaishi wala hawatudhuru kwa chochote kwa hivyo mja amuelekee katika uso wake kwa uso wake na katka, kwa moyo wake amuelekee Allah Azza wa Jalla na afanye amal kwa kumridisha Allah kwa sababu mushoe yule atakaye mlipa ni ye Allah Azza wa Jalla amlipe khairi au muingize janna au amlipe maovu au katika moto wa jahannam wa liyaadhu billah kwa hivyo lengo letu liwe ni Allah Azza wa Jalla lengo letu na shabaha ya, ya amal tunayofanya ni kumridhisha Allah azza wa jalla ndipo jamaa kila mwana eh, wa hadith ama wengi katika wa, wanavioye wa hadith waliotunga vitabu bihadith walikuwa wanaanza na hadithi hii wanaanza na hadithi hii innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat yani kuonesha umuhimu ambayo hadithi hii inabeba katika uislamu kwa sababu nje wa Allah azza wa jalla katika maisha haya ya dunia mpaka Allah kumweka hai kumjalia kuwa hai na kumpatia riziki yake ni yeye kubakia akifanya nini akifanya ibada Siyo? akifanya ibada katika maisha yake yote Wa'abud abud hata hatta yatiyakalikhin kwa hivyo maisha ya mwanadamu yote imejengeka juu ya ibada yani anatakiwa kumwabudu Allah azza wa jalla na kumwabudu Allah azza wa jalla msingi muhimu katika ibada ni yeye kuwa mukhlis lillah afanye ibada ile kwa kumridisha Allah azza wa jalla na kama aliyofundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo waona kuwa ni jambo ambalo ni adhimu mno inabeba maisha ya mwanadamu yote na yule ambaye msingi huu utakosekana katika maisha yake ya kiibada basi amepoteza umri wake wote ula adhibilla Yaani miaka arobaini miaka hamsini mtu anafanya amali. na amali ile haikubaliki hasara iliyoje Chanzo au sababu nini hakuwa na, hakuwa anafanya ikhlas kwa Allah hakuwa anaamabudu Allah azza wa kwa kutaka radhi ya Allah yani alikuwa anakusudia ya, ria au moyo wake uko mtupu katika ghafla na ibada ambayo anayoifanya kwa hivyo hii masala ya mwisho ni muhimu kila mmoja wetu na hadithi hii na aitafakari aitilie manani hadithi hii katika hali zake zote hali zake zote za kiibada anazungumza maneno ya kiibada kama zikr kama kusoma Qur'an anakusudia nini yani mpaka ubaki mskitini au nyumbani kwake nyumbani kwako nusu saa au lisali zima wasoma Qur'an unasema subhana allah akbar unakusudia nini We kusimama kuwacha shughuli zako kusali, unakusudia nini? Kufunga ukaacha kula kwako, ku, kunya kwako, ku, unakusudia nini? Unatoa sadaka. Badala we kuzuia mali yako ukoona utoe. Kwa ni unatoa? Jiulize. Na hapo mja wa Allah Azza wa Jalla kisuhubiana na hadithi hii katika maisha yake yote, basi yatarajiwa khairi insha Allah Azza wa Hadithi ya pili قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني رد ما ليس في الكتاب والسنه أن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه Asema mwandishi rahimahullahu ta'ala hadithi ya pili kichwa chake kurudisha yasiyokuwa katika Qur'an wala katika sunnah ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Imereportiwa na Aisha radhiyallahu anha Allahu radinai kuwa amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam atakaezuwa katika dini yetu hii jambo ambalo halimo itarudishwa haikukubaliwa na katika riwaya atakayetenda amal ambayo haiko juu ya dini yetu haijajengeka juu ya dini yetu basi itarudishwa kubaliwa imepokewa na al-Bukhari na Muslim narudia tena kurudisha yasiyokuwa katika Qur'an wala katika Sunna imeripotiwa na Aisha Allahu anha kuwa amesema Mtume sallallahu الله عليه وسلم atakayezua katika dini yetu hii jambo ambalo halimo itarudishwa au litarudishwa halitokubaliwa na katika riwaya atakayetenda amal ambayo haiko juu ya dini yetu basi itarudishwa haitokubaliwa imepokewa na al-Bukhari na Muslim tumetaja katika fawaid za hadithi ya kwanza kuwa hadithi ya kwanza na hadithi ya pili zinasimamia dini yote hadithi ya kwanza ya Umar radhiyallahu anhu ni msingi katika a'mal za moyo na hadithi ya Aisha Allahu anha ni msingi katika a'mal za dhahira a'mal za dhahir vile atbiba bilailtumhtaja kuwa hadithi hmm? hii ina simamia sharti ya pili ya ibada kukubaliwa nayo ni sharti gani sharati ya ya ibada kubaliwa hadithi hadithi ya Aisha eh mtaba shukran kumuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam masail ambazo ametaja Sheikh rahimahullahu ta'ala au katika maelezo yake tulitoa masail na fawaid Masala ya kwanza uzushi wote katika dini haikubaliki Uzi, uzushi wa aina yote katika dini haikubaliki haikubaliki yaani mtu kuzua katika dini kuleta kipi katika dini kuongeza katika dini e, kuongeza kwake haikubaliki masuala ya pili wenye kuleta uzushi katika dini Wastahiki kukashifiwa kwa sababu Allah azza wa jalla amekamilisha dini hii kwa Rasulullah sallallahu kufikisha alicho, alicho eh, kalifishwa na Allah azza wa jalla kwa hivyo dini ikakamilika alioma akmal lakum dinakum kisha mwingine aje aongeze katika dini ya Allah azza wa jalla huyo anamaanisha kuwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hako takieleza jukumu lake kisawa sawa ama aona kuwa kuna upungufu ulitokea na yeye ndiye aula zaidi kukamilisha upungufu huo na wala si rasulullah sallallahu alayhi wasallam yani mtu huyu eh, hali yake yazungumza makubwa sana kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya khiana katika utume na hakufikisha ujumbe wa Allah azza wa jalla itakaniwavyo kwa hivyo mtu huyu astahili kuafikiwa na eh, kurudishwa na uzushi wake Masala ya tatu atakayemuabudu Allah Allah azza wa jalla ibada ambayo haijaidhinishwa na Allah amemuabudu Allah azza wa jalla na ibada ambayo Allah haijaidhinisha hajafundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basi mtu huyo atakuwa ni mzushi atakuwa amezua katika dini ya Allah sawia so na pia vile vile yule ambaye atakaye haramisha au kuhalalisha kinyume na dini ameharamisha alichohalalisha Allah ame ama kahalalisha alichoharamisha Allah azza wa jalla mtu huyo pia vile vile ni mzushi katika dini bal aweka sheria kumpinga Allah azza wa jalla na Mtume صلى الله عليه وسلم haya ni masaili matatu ambayo yapatikana katika hadithi hii Taib. tusome hadithi ya tatu na kabla ya kusoma hadithi ya tatu tuulize maswali ايه دول 30 سؤال اتفضل يا نعم اا يا مروان حديث عمر رضي الله عنه انا انا عايزة كنت تفسيريه اه انا عايزة افاسر الحديث هيو نعم اتفضل ايه بكسي نعم ايه Sama, eh Sama kwa tafsiri aiko na عليه الصلاه والسلام يقول ونسكي على طول الصلاه والسلام تسلم على الاذان الله الذي البيره عندما يكون في الصلاه تفك جانب يقعد ايه كله امم cela mtu mriin mriin mtu eh meraiwa ya hmm. naam ku hama nini hijrani aku sedia apa ni hijra gani naam ku eleke islam naam eh uh -huh. Kisema fa ila Allahi wa rasuli makusudio ni nini eh maana ni kuha kuwa kuhama kwake itakuwa ni kuajidi ya Allah ntumwaki lakini makusudio ni nini thawabu eh yani atalipwa eh thawabu kutoka kwa ku Allah azza wa jalla naam ko sudi amehamia namo mm. mashaallah ndam <coughs> shukran shukran mtafakhu alay ma nake bukhari na? bukhari na muslim shukran shukran tayib tumsema hadithi hi inasimamia sharti miongoni mwa sharti mawili amal kubaliwa ni sharti ipi ana ni mwingine mwingine ni ikhlas ikhlas hadifi ya kwanza nasemamia sharti ya kwanza nayo ni ikhlas kufanya kwa ajili ya Allah Azza wa Jalla tayari tunasema nia inagawanyika sehemu mbili ya kwanza nia ya amal nia ya kila amal inahitaji niya kila amal inahitaji nia mfano unaswali dhuhr na asr rakani hizo hizo nne na sura ya swala ni moja lakini kinachoto baina salaizi hizi mbili ni nini? Ni nia. Tayeb. Eh nia inatili? Eh? Aiiwa yule ambaye jazakallahu khairan. Yule ambaye wamkusudia na amali yako. Wamtekelezea na wamfanyia nani? Amali ile. Kwa hivyo ikiwa wamfanyie Allah inakuwa nini? Ikhlas. Eh eh wataka kuionyesha inaitwaje? Riya. Yaitwa riya. Naam. Tayeb. حديث هي في بنت ليصامه انا عايز شكرا يا خاسمات حديث عائشه انا عايز نعم شافعته تاع في امرنا ايات ايات هذا laysa min al-chututhi ile ya kwanza ile kuongeza hii kufanya amira hamlan bila manaanya amali dini yetu na ashkran shukran na hapa katika utafauti wa riwaya hizi mbili kuna faida hatujahitaji man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu yule zuwa katika jambo letu hili la dini kisichokuemu basi atarudishiwa na riwaya pili mwenye kufanya amal ambayo haiko juu ya amri yetu ya dini jambo letu la dini atarudishiwa nini baina au ni faida gani tunapata faida so, gani napatikana uh -huh. uh -huh. aha yeah, ya mezua na no. uh -huh. yeah. wa pili amezua na kutenda au ametenda sio yeah. pili yeah. ametenda ametenda uzushi kwa hivyo wote amali yawe anafanyaje? Hawezi kusema kuwa simi ndiyo ndo niliyezua. ndiye niliyezua, fulani ndiye aliyezua. Kwa hivyo si tunafanya tu la. Unafanya amal na wajua kuwa amali ile haiko katika dini, haiko juu ya dini. Basi amali yake nafanyaji? Sawasawa umezua wewe ama amezua mwingine asiyekuwa wewe. Inaweza kuwa. inna wajadna abaana ala ummatin wa inna على اثارهم مقتدون وهدار اليقو وانتو ناسma nilipata mababu zangu akifanya naam aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun tayyib al hadith al thalith nasiha an anhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nasiha الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم wa li aimmatil muslimina wa dini ni nasiha ameripoti tamim addari allah awe naye kuwa amesema mtume sallallahu alaihi wasallam dini yani uislamu ni nasiha akarudia tena dini ni nasiha dini ni nasiha wakauliza yani masahaba nasiha kwa nani ewe rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nasiha kwa nani ewe mtume wa Allah? Akasema kwa Allah kitabu chake mtume wake sallallahu alaihi wasallam viongozi wa waislamu na waislamu kwa ujumla imepokewa na muslim Dini ni nasiha. Ameripoti tamima ad Allah awe radi naye koo amesema mtume sallallahu alayhi wasallam dini ni nasiha dini ni nasiha dini ni nasiha wakauliza ya ni masahaba radhiallahu anhum nasiha kwa nani ewe mtume wa Allah akasema kwa Allah kitabu chake mtume wake viongozi wa waislamu na wa kwa ujumla imepokewa na alimamu muslim. Tayyib. Hadithihi fawaid au masail an-Bazu amitaja ay, muandishi Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahu allah ta'ala mas'ala ya kwanza asema صلى الله عليه وسلم ame kariri hii kalima dini nasiha dini nasiha mara tatu yani kwa kuwa wajue na kufahamu kuwa dini yote nje yake na ndani yake inafungamana na nasiha inafungamana na nasiha nayo ni kusimama na kutekeleza mambo matano kutekeleza mambo matano Mas, Masala ya kwanza nayo ni eh, eh, Jambo la kwanza nayo ni masala ya pili Ansayha lillah kufanya nasiha kwa Allah maana yake nini Jambo la kwanza ni kukubali upweke wake Allah azza wa kuwa Allah ni mmoja na kuwa Allah azza wa ana katika sifa zake zilizo kuwa kamili ambaye ambayo hakuna mwenye kushirikiana naye katika sifa hizo na kumwabudu Allah azza wa jalla nje na ndani na kuregea kwake Allah azza wa jalla kwa mtu kufanya ibada kwake Allah azza wa jalla pamoja na mtu kufanya tauba na istighfar ya kuendelea mpaka mwisho wa aliyetaja Sheikh rahimahullahu ta'ala yani nasiha kwa Allah ni mtu kumtambua Allah azza wa jalla nipweke na sifa zake zimekamilika hakuna yule ambaye afanana naye katika sifa zake na kumwabudu Allah azza wa jalla pekee yake basi na kumshirikisha na chochote nasiha kwa kitabu chake masala ya pili au jambo la pili katika masala ya tatu Asema an-nasiha li nasiha kwa kitabu cha Allah ni kwa kuhifadhi kitabu cha Allah kukihifadhi kitabu cha Allah na kuizingatia unaposoma tadabburu unaposoma maneno yake Allah unazingatia kwa hivyo yahitaji mtu kujua nini kujua tafsiri ya maneno yake Allah azza ni muhimu wa na mtu kusoma lafzi ya Qur'an hiyo maneno yake Allah na maana yake yani ajaribu ya wanaposoma Qur'an asome Qur'an njia ambayo ni nzuri na ajue maana yake na jambo la tatu ajitahidi kufanya amal na Qur'an kwa nafsi yake na awafikishie wengine ili wengine pia na wao wafanye kwa mujibu wa Qur'an kwa hivyo ahifadhi Qur'an ajue kuisoma vizuri na aihifadhi aizingatia ay anapoisoma na kujua maana yake na aitumikie Qur'an aifanyie kazi nasiha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam masuala ni kumwamini rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kumpenda sallallahu alaihi wasallam na kumtanguliza rasulullah sallallahu alaihi wasallam juu ya nafsi yako kabla ya nafsi yako kabla ya mali yako na kabla ya mwanao kumtanguliza rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kumpenda na kumfuata na kumuiga fi usuri dinii wa furu'ihi katika misingi za dini na vitanga vya dini vyote kumuiga rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kutanguliza kauli yake juu ya kauli ya kila mtu unatanguliza kauli ya Rasulullah sallallahu alaihi na kufanya jitihada katika kufuata sunna yake na kunusuru dini yake sallallahu alaihi wasallam <clears throat> nasiha tano. nasiha kwa aimmati muslimin kwa viongozi wa Kiislamu kama watu wana kiongozi Muislamu nasiha kwake kwa maana nini asema maana yake ni asma'u wa ta'alahu kuwasikiza na kuwati viongozi na kuwahimiza watu kuwasikiza na kuati viongozi na mtu kujitahidi kuwaelekeza na kuwapatia nasiha viongozi hawa lakini kwa njia ambayo ni nzuri Pasina na kuzua rabsha na kuwachochea raia dhidi ya viongozi na kuwa ombea dua na kuelekeza katika jambo ambalo kheri kwa wao kwa sababu wao kisuluhia basi na e, mujtama pia vile vile itasuluhia insha Allah na jambo la tano ambalo ni masuala sita nasiha li'ammatil muslimin nasiha kwa waislamu kwa ujumla anasema ni wewe kuwapendea waislamu unachopendea nafsi yako Unachopendea nafsi yako na ndugu zako waislamu na uwachukie asiwafike kitu ambacho uwachukia nafsi yako isi, isiifike kitu ambacho wachukia isipate nafsi yako na wewe pia vile, vile uchukie na wenzako wasipate na makru hiyo na afanye bidii zaidi mja wa Allah kwa kulingana na uwezo wake ku, eh, fikisha hilo na kuwapenda kama kuwapendea kama anapojipendea nafsi yake na kuwachukilia anachochukilia nafsi yake Taib na pia vile vile ajitahidi kuwaelekeza katika yaheri kwa kuamrisha mema na kuwakataza maovu Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alijenga buhaya matano ambayo ni haki ya Allah azza wa haki ya kitabu chake haki ya mtume sallallahu alaihi sallam haki ya viongozi wa Kiislamu na haki kwa Waislamu kwa ujumla. Kwa hivyo ikawa e, hadithi hii imekusanya dini yote. uhusiano wa mja baina yake na Mola wake, uhusiano baina yake na kitabu cha Allah, uhusiano wake na Mtume sallallahu alayhi wasallam, uhusiano wake na kiongozi wa Kiislamu na uhusiano wake na ndugu zake wa Islamu. Kwa hivyo e, hiyo ndio hadithi ya mwisho ambayo E, tumepatiwa tawfik na Allah azza wa jalla kuisoma na tutarajie insha Allah azza wa jalla Allah nguvu tuendelee wiki ijayo kusoma hadithi ya nne tujitahidi kadri ya uwezo kusoma kila siku au kila tunapopatana kila kikao hadithi 5 5 kwa sababu hadithi hizi za mwandishi rahimahullah taala zinafikia hadithi na tisa hadithi disaina 9 kwa hivyo tujitahidi kadri ya uwezo kusoma kila wakati hadithi 55 eh, inshaallah tukomea hapo wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam